Patul lui Procust Pista 10 Tânăra actriță, care se gătise cu multă grijă, și asta mi-a făcut o mare plăcere, îmbrăcase o rochie de mătase albă înflorată, verde pal, cu mânecuțe, care îi măsurau rotunjimea de a brațului ceva mai jos de umăr. S-a interesat atentă, dar pudrându-se, despre ce e vorba. Mutia o lăsând paiul din gură, încovoiată însă asupra mesei. Suferă din pricină că l-a trădat platonica. Actrița m-a întrebat uimită. Poți fi atât de vanitos încât să suferi, fiindcă o femeie care te adoră și se ține după dumneata ca o umbră își permite să danseze și să stea la masă cu altul? Și sincer, profund uimită. Sunt îngrozitor bărbații. Muti era dezgustată, însă și din alte motive. Mâine îți fac cunoștință cu ea, să se termine odată comedia asta. Am protestat aproape speriat. Nu, nu, nici nu mă gândesc. Mă plictisește cu insistențele ei, înțelegi? Actrița, frământându-și puțin buzele, mă privește ironic și drăguț ca un băiețaș, dar făcând numai pentru atâta agropiția în obrajii înalți. Înțeleg deocamdată că te plictisește, că nu mai insistă. Mărginoiu, lungan cu fața arasă, brăzdată de cute ca un actor, venise de la o altă masă aducând paharul ca să-și toarne din sticla de whisky. De obicei, băieții își stabileau un soi de domiciliu teoretic la masa noastră și pe urmă colindau mesele burghezei familiale, venind numai să-și paharul. Dar unii veneau pentru asta chiar când erau ei înșiși cu familia, știind că pe masa noastră e totdeauna o sticlă de whisky sau crușoane. Asculta și în timp ce-și Lung, negricios, îngânfat. Mă duc să o invit la dans. După război, până anul acesta, moda permitea să inviți la dans o femeie fără să o cunoști, chiar atunci când era cu bărbatul ei pe care nici pe el nu-l cunoșteai. Mutii mirată și sincer binevoitoare, cu gura cât un bănuț. Știi că a mai refuzat pe alții în alte seri? Să nu te întorci cu steagul plecat. Se păstrează pentru vițelul de aur." A întrerupt acru Genovicescu, care nu uita spaima și enervarea de pe drum. Am devenit mai palid, dar nu pentru că insulta lui m-ar fi atins. Ăsta era genul lui și nimeni nu-l lua în serios. Unii era în insultele lui chiar un ton de admirație, ca în împrejurările dintre prieteni. Vițelul de aur era firește aluzie la bogăția mea și, dacă vrei, și la pretinsa mea frumusețe. În realitate mi-a fulgerat prin minte o bănuială, răspândită apoi în sânge ca un lichid de injecție. Am închis ochii căci mi s-au crispat mâinile. Mărginoiu se-a se ceremonios în fața doamnei te, încât mutia a încremenit, sorbind din pahar, așa cu coatele pe masă, acum, și cu pumnii grăsuți sprijinind căpșorul cu fața încadrată de breton până la sprâncene și buclele negre care îi cădeau în jos arcuite peste urechi, acoperindu-le. Împit mai e! Vrea să-l turtească mai în plin refuzul? O putea să încerce mai discret. Dar doamnate a răspuns surâzând cu toată figura, puțin grăbită și absentă, încât toți am rămas mirați. E o femeie frumoasă, deși poate fără stilul modei, dar când e serioasă, are trăsăturile cam tari puțin, încât uneori pare urâtă. Când surâde însă, vagă îndurerat întotdeauna, trece parcă la o altă extremitate, și devine de o feminitate fără pereche. Ochii albaștri, aproape violeți când e veselă, de culoarea prunei brumate alteori, și apropiați puțin, strălucesc dintr-o dată împreună cu albul dinților de sus, căci gura ei e mult mai mare. Toată fața ei se colorează brusc, încât până și părul camuscat și des ca de negresă devine dintr-o dată parcă mătăsos și viu. Are un surus care se vede departe în mulțime și individualizează. Când dansa cu deputatul blond și cu mustoceoară, făcea o pereche puțin cam provincială. Marginoiu e însă un dansator de săvârșit, înalt, se pleacă ușor deasupra femeii, parcă să o protejeze în timpul dansului. Domnatei nu avea aerul acela afectat și nu era îmbrăcată și nici pieptănată ca femeile mondene. Părul lins, cârlionți mici, răsuciți, ascuțiți pe obraz, în dreptul urechii ca dansoatoarele spaniole, așa cum cerea moda, sau baby cup, Camuti, sau băiețește ca LC. Nu avea aerul acela nervos, că este strânsă prea de aproape și vrea să se depărteze dând umeri înapoi, creând o linie oblică de la umăr la strâmtura taliei atunci când dansa cu deputatul. Mărginoiu, ținând însă brațul stâng îndoit de la cot și de acolo perfect paralel cu pământul, împins și puțin în față ca să ducă mult înapoi cotul ei, îi punea în relief frumos bustul și talia lungă. Desigur, era bine dispusă. Ochii, okay, străluceau, avea un aer binevoitor și feminin de tot acum, care îi ședea de minune, mai ales că îi venea bine tulpanul alb cu care își făcuse un fel de turban în loc de pălărie. Îi indulcea mult fața, i-o împlinea, feminizându-i-o. Toată lumea îi căuta cu privirea. Orchestra cânta un tango argentinian, la modă, de o pasiune molatică, de tenorino vac sentimental, al cărui farmec era tocmai în această destindere voită, care dădea legănării muzicale ceva din grația aeriană a mișcărilor de pisică și un mister, cam ieftin, de lampă scăzută. Gâlgojanu, altul din bandă, care urmărea perechea împreună cu toți cei de la masa noastră, și-a prins țigara și-a privit-o lung ca un cunoscător. Ești un dobitoc dacă eviți să cunoști o femeie ca asta." Și observând că îmi caut o țigară nervos, s-a grăbit să-mi dea tabacherea din dreptul lui. Muti și-a buzele privind spre ea și pe urmă s-a întors concludent și disprețuitor. Are un surus absent și binevoitor de regină care vrea să se facă populară. Și-a turnat oischi și mi-a turnat și mie din nou. Am dansat pe urmă cu ea, numai pentru că la întoarcere să-mi schimb locul și să iau un scaun de unde să văd mai bine pe doamna te. American ca a înțeles și m-a privit mirat și compătimitor cu mimică, făcând ochii frumoși și oblici, mici, lipind buzele intenționat și ermetic, aducând umerii arcuiți în față. Întorsesem scaunul și încălecasem pe el, cu coatele pe spătar și obrazul culcat pe brațe. Doamnate era mereu cu spatele la mine. De multă vreme, și de pe gard plecaseră să se culce, unele mese erau acum goale. Muti m-a întrebat, ismenindu-și căpșorul, sprijinit în mână de madonă grăsuță, peste buclele căzătoare în pătrat. De ce nu te duci, dragă, să o inviți la dans? Actrița, care se instalase mai demult în ghereta jilți, însă m-a sfătuit să nu fac asta dacă nu o cunosc, căci pentru mine ar fi mai grav să fiu refuzat. Muti uimită. Să-l refuze scumpo, dar ea moare după el, de asta a venit să-l caute la mobilă. Ar fi o fericire pentru ea să o lanseze. Peste câtva timp, bănuiesc că deputatul a propus o plimbare pe malul mării, căci au plecat escortați și de economistul Brun. Gâlgojanu, grav, a făcut propunerea să mergem și noi pe malul mării. Pe cuvântul meu, ai neapărat nevoie de o baie rece. Muti a sărit în sus, bătând din palme. Hai cu barca, hai la turc! Spre indignarea lui Genovicescu ați nebunit? În halul ăsta? Nu vedeți că sunteți toți beți ca niște cizmari sâmbătă seara? Nu merg nici dacă știu că stai goală la proră sub lună." Muti tot mai excitată, s-a arătat încântată să o facă și pe asta. Câteva clipe, Ghenovicescu m-a examinat cu intenție și milă și m-a amenințat apoi că, dacă mă mai frământ, atât mă domolește stropindu-mă cu sifon. Lumea de la mesele vecine ne privea amuzată și indulgentă, bucuroasă probabil că mâine poate povesti pe plajă, alta cu banda beata lui Fred Vasilescu, sau dacă vreți, lumână raru. Convinsă, desigur că asemenea petreceri nu sunt lipsite de eleganță. Dar eu suferam. Peste câtva timp au reintrat pe poarta de lemn cu zăbrele veche a grădinii cei trei. Când s-au așezat din nou la masă, foarte mulțumiți și bine dispuși, Doamnate s-a așezat cu fața la mine. Am privit-o furios în ochi și atunci a băut ostentativ, ciocnind paharul cu toți. Nu-mi scăpa nicio mișcare. Ei, în orice caz, erau mai beți decât noi. Când muzica era în pauză, deputatul, după obiceiul cărciumarilor, a cerut să vină un lăutar să cânte la masa lor. A fost refuzat politicos de către metri d'hotel. Toată lumea observa acum modul sfidător în care, călare pe scaun, cu coatele pe spătar, priveam pe cei de la masă. Aș fi vrut să fie cât de puțin obraznic vreunul dintre bărbați ca să-l pălmuiesc. De la un timp, deputatul aproape se lipise de doamna T. Și când luau obiectele de pe masă, brațele lor se împleteau parcă-ntreacăt. Surâdea mereu cu buzele umede, cu ochii vioi, mari strălucitori, cu toată fața înmuiată viu, minunat încadrată de acel turban alb. M-am uitat furios la ea, m-a privit disprețuitoare, în timp ce el îi așeza eșarfa de batic pe umeri, pretext ca să-i cupindă ușor în podul palmelor. Am băut iar până când n am mai fost nimic în sticle și am cerut altele. Urmăream așa de hotărât ce se petrece la masa aceea, că toți de la noi văzuseră că nu mai e glumă, și mă priveau tăcuți cu destulă nedumerire și așteptare. Doamna T era viu amețită, când însă deputatul a voit să-i dea să bea din paharul lui, nu m a mai putut stăpâni și, cam în dumă, m-am dus acolo, am bătut cu pumnul în masă, strigând indignat. Doamnă, ești o nerușinată!" S-a ridicat în picioare, cu fața puțin lungită de uimire, cu ochii mari, de-abia mai respira, își frământa degetele lungi, parcă puțin uscate, vii. Cine ești, dumneata? Ce vrei?" Parcă m-ar fi pălmuit." Cine sunt? Ce vreau?" Ai uitat când frământam cu ta droturile divanului meu? Și stam gata să lovesc în oricine. Toată grădina încremenise. Multă lume se sculase în picioare. Cei trei însă nu mișcau niciunul, reputația mea de boxer și bun scrimer îi înghețase pe scaune. Doamna te a închis ochii și toate trăsăturile feții i s-au frânt. Doar dunga ușoară dintre sprâncene s-a înălțat. Avea gura între întredeschisă, de-i se vedeau puțin dinții frumoși de deasupra. Pe urmă a deschis ochii plini de lumină, lichizi, înlăcrimați. Atunci s-a sculat de la masă un tip de lăutar sau doctor, așa ceva, cu mustața de plutonier, cu mașete scrobite ca două burlane pe care nu-l mai văzusem niciodată, s-a oprit în fața mea, m-a privit în ochi aprig și mi-a spus șuierat tare, amenințându-mă cu arătătorul. Domnule, Ești un gujat și dacă n-ai fi beat, te-aș pălmui. Am vrut să ridic mâna. Mi-era moale. Am vrut să înjur, dar i-am întâlnit ochii, am început să-mi plimb limba uscată peste buzele arse. Nu puteam articula o vorbă. Se așezase iar jos, iar când m-am desmeticit puțin și am făcut doi pași până la masa lui, bâlbâindu-mă, te rog să-mi dai adresa dumitale. Vila Victoria, Te sat. M-a privit cu același aer de matador. Doamna T s-a sculat de la masă și, fără să privească pe nimeni, cu ochii duși, a dat bună seara și împreună cu doamna bătrână s au urcat în hotel. A doua zi duminică, Mărginoiu și Cotescu s-au dus cu mașina mea și i-au cerut să constituie cartelul. Am luat apoi contact cu un capitan de infanterie și un profesor de liceu. Au căzut de acord asupra pistolului și, toate după amiaza, Mărginoiu a cutreirat Constanța ca să găsească arme. S-au întâlnit din nou și au convenit să se amâne o zi ieșirea pe teren, iar mărginoiul s-a dus seara la București de unde a adus pistoale. Miercuri, după ce am încercat vreo două terenuri, fiindcă întâlneam mereu oameni, la muncă pe o urcând urcându în două mașini, am luat-o pe după hotelul băilor, în sus, ocolind în fața bisericii la dreapta, apoi pe un drum de care, în marginea unei tarlale de porumb, am ieșit într-o câmpie de la capătul lacului. Am schimbat trei focuri. Eu tregând în sus și cred că la fel a făcut și la Dima. Măginoiul mi-a mărturisit mai târziu că a doua zi, doamnate, i-a cerut stăruitor o întrevedere și a spus că acest duel nu trebuie să aibă loc. Pe urmă, când el i-a explicat că e inevitabil, l-a implorat să facă așa ca să nu existe victime. A stăruit atât, a plâns aproape, mi-a spus el uimit, cât și-a dat cuvântul de onoare că armele vor avea încărcătură insuficientă. N-a fost greu, mi-a spus, să-i convingă și pe ceilalți trei, Niciunul dintre ei ne nedorind să-și provoace complicații în caz când unul dintre noi ar fi fost ucis. Așa l-am cunoscut pe George de metru la Dima, despre care am aflat tot atunci că e ziarist în București și acum, sub fotografia asta legată cu panglică deasupra unui tang de scrisori, îl descoper parcă într-un mormânt. Să gândesc că a iubit-o pe Emilia, să-i gândesc că alături mi-a așa de greu cât îmi venea în școală să adun caii cu gâștele. Când am venit în București, îl vedeam adesea pe stradă. Într-o zi mi aduc aminte că în fața cafenelei capșa ne-am salutat, am vrut să-l opresc. Emilia s-a întors, își scoate chimonoul că ce cald. O așteptam cât și-mi dam seama că scrisorile își capătă înțelesul numai când ea le comentează și o pune și punctul ei de vedere. Vine Valeria cu cafelele numai decât. Ai adormit? De ce nu te odihnești puțin? Nu, mă simt bine și așa. Mai bine mai citim scrisori. Se suie lângă mine, detrosnește patul când pune pe el întâiul genunchi voinic. Pe urmă se ridică mult spre căpătâi. Ia o nouă scrisoare cu cerneală violetă. Probabil o luase cu el la kirghiol, scritor cu tot felul de manii. Nu mai înțeleg nimic pentru Dumnezeu. Aștept de două săptămâni o scrisoare de la tine. Eu plec de aici la sfârșitul lunii. Trebuie să vei și tu neapărat la 15 august, căci atunci încep repetițiile la național. A fost pe aici un poet cunoscut al meu și bun prieten cu directorul. Am vorbit întreagăt cu el. Are o piesă în versuri frumoasă și l-am rugat în cazul când vei fi angajată, ceea ce crede și el, că vom obține de la V, care e foarte simpatic, să-ți dau un rol în piesa lui. Eu poate să plec și mai devreme, căci am cheltuit mai repede decât credeam banii. Tot aș crede că va obține pentru mine o traducere în versuri de la teatru. Aștept toamna asta, îți spun drept, ca pe o primăvară a vieții mele. Vino o emi dragă în strada Plevnei mai curând, să-mi vingem amândoi. Îți trimit și vreo două poezii pe care le-am scris aici. M-ar bucura mult să le găsești pe gustul tău. le. Foarte târziu am aflat că Demetru la Dima a fost poet. Pot spune că abia când s-a sinucis citind vreo două necroloage pe care le-am înregistrat cu adevărată uimire, mai ales că vorbeau despre el ca despre un geniu neînțeles. E puțin probabil însă că poeziile au fost pe gustul Emiliei, căci văd că nu le-a păstrat. Acum fumează privind fix, dar nu-mi vine să cred că gândește... Nici că se plictisește, pentru că știu că planurile ei sunt satisfăcute de vreme ce găsesc măcar aceste scrisori interesante în casa ei. Stă așa cum ar sta un pește în borcanul cu apă, fără nicio nevoie de gândire sau mișcare, cu fața în sus. Sânii s-au revărsat ușor înspre coaste cu banii arămii, moi, lățiți. Dragă Emi, speram să te mai găsesc acasă. Vin direct de la teatru. Am stat până la două și jumătate. Valeria îmi spune că ești invitată la masă la enescu de către un unchi tău și că ea n-a vrut să meargă. N-am putut face nimic, că ce aștepta o lume imensă, iar directorul a venit de la minister abia pe la douăsprezece și jumătate. Și biroul șefului de cabinet și biroul de așteptare erau înțesate. Cei mai mulți erau nervoși, parcă erau la un doctor de boale nervoase. Am întâlnit vreo doi scriitori, multe actrițe tinere care povesteau fel de fel de lucruri, cum au petrecut la băi. Era și directorul unui teatru particular, căruia vreau chiar să-i vorbesc despre tine, dar m-am răzgândit, căci cred că e mai bine pentru tine la național. Amy, am cunoscut un bătrân admirabil, cu care am petrecut o oră aproape, plină de farmec. După ce ne-am cunoscut, în mod foarte simplu de altminteri, căci m-a văzut că privesc atent în biroul șefului de cabinet, un tablou alcătuit de el din fotografii de ale actrițelor celor mai mari care au ilustrat teatrul național, Eufrosina Popescu, Aristița Romanescu, Maria Ciucurescu, Tina Barbu, Lucia Sturza și altele. Un tablou foarte interesant, pentru că e neașteptat de variat și bogat, dar puțin cam comic, pentru că unele din actualele stele sunt acolo îmbrăcate după moda de la 1906, cu mâneci cu bufanți, cu părul claie, peste care e pusă cam spre creștet, pieziș, o pălărie de fetru bărbătească, prinsă cu un ac, încât cred că, vorbesc de cele care trăiesc, bucura s ar renunța la cinstea unui astfel de tablou istoric. M-a invitat, când a văzut că mă interesează, sus la bibliotecă să mi arate alte lucruri colecționate de dânsul. Afișe de la premiera Fântâna Blanduziei, fotografii de-ale lui Pascali, Grigore Manolescu în Hamlet, Matei Milon, Lipitorile satului. Un adevărat muzeu adunat de acest domn mărunt, cocoșat, și cu fața zbârcită ca lui Voltaire. La plecare, după ce mi-a povestit o mulțime de întâmplări Domnul Basarabeanu, așa se numește Mi-a cerut și fotografia ta Căci încântat de cordialitatea lui I-a mărturisit cau la teatru Ca să o pui în tabloul istoric Emi? Emi! Sunt sigur că va fi bine! g d Emilia ridică din numeri cu o nedumerire disprețuitoare Acum înțelegi, se dusese la național și în loc să caute să vorbească cu directorul și-a găsit tocmai pe nu ca să discute. Seara i-am spus-o și mi-a promis că a doua zi vorbește neapărat cu directorul. Eram necăjită, căci tocmai atunci venise în București un fost deputat de la Bârlad care nu-mi lăsa un minut liber. Vreo trei zile a trebuit să iau masa și la prânz și seara cu el. Haide, încă una, pe hârtie luată de la tutungerie. Scumpa mea, veste bună, vei fi angajată sigur. Când ți-am spus că mă duc, am fost. Azi era lume tot atât de multă ca ieri. Directorul a venit tocmai pe la unu și un sfert. A primit întâi pe directorul teatrului particular. În urmă a intrat regizorul la el și a stat până la două. După asta a primit pe doamna MR, pe care șeful de cabinet a chemat-o la telefon de acasă. Începusem să devin nervos. Toată lumea se năcrise de așteptare." Unele doamne rugau stăruitor pe șeful de cabinet, un tânăr blond și foarte amabil. Cu toate că se făcuse ora două și ceva, a renunțat și la masă și la tot, a dat ordin să fie introdusă toată lumea. Ne-am aliniat în cabinetul lui ca soldații la raport. Chiar ca la raport a început cu cel din dreapta, mărturisesc că aș fi vrut să-i vorbesc între patru ochi. Așteptam destul de stânjenit să-mi vină rândul. Era cât pe aici să vorbesc despre altceva, mai ales că vreo două fete înaintea mea absolvente ceruseră să fie și ele angajate și abia după multă răzgândire le spuse să vină mâine. Vei, ca director al Teatrului Național, practica anume sistemul audiențelor colective pentru ca solicitatorii să se jeneze unii de alții și să poată el scăpa astfel mai ușor. M-a recunoscut, mi-a zâmbit foarte amabil cu figura lui de mandarin chinez, dar când i-am spus ce vreau, s-a cam întunecat. I-am explicat că e vorba, desigur, de unul dintre cele mai mari talente ale teatrului nostru. S-a întors zâmbind către Horia Dumbravă, care era și el de față, dar se vede intrase pe altă ușă, căci eu nu l-am văzut când a venit. A trecut pe urmă la cei din stânga mea. Horia mi-a făcut semn să aștept. Tot timpul directorul era gânditor și parcă mă uitase cu totul. Și-a luat pălăria, și-a pus-o pe vârful capului, iar fără să scoată nicio vorbă. Dumbravă mi-a făcut semn să vin după el. Când m-au văzut plecând cu directorul, servitorii m-au salutat respectos și parcă mirați. În stradă așteptau automobilul și înainte de a se urca, vei care se mereu pe gânduri, de era să plec fără să dau bună ziua ca să nu-l mai trezesc din reveria lui, m-a întrebat dintr-o dată. Domnule Ladima, nu vrei să faci o traducere pentru Teatrul Național? Am rămas uimit. I-am explicat că aș face bucuros că aș avea chiar nevoie. Atunci mi-a întins mâna și mi-a spus să trec mâine pe la teatru. L-am întrebat însă ce face cu tine. M-a privit mirat, pe urma a clătinat din cap și mi-a spus. spunei domnișoarei să vie la teatru la mine. O întreb surzind. Te-a angajat? Până la angajament a mai trecut însă o lună. Mergeam în fiecare zi amândoi ca la școală, la directora acasă, unde aștepta și mai multă lume, că era și avocat. Era însă un tip foarte bine și până la capăt tot m-a angajat. Cât de neașteptată e toată străduința omului acesta cu manșete rotunde ca niște burlane și mustața de notar, dacă n-aș ști că s-a sinucis, toate necazurile acestea ale lui mi s-ar părea comice. Tot mai citești? mă întreabă Emilia. Cât e ceasul? mâna să-i țara. Cum s-a întors cu fața în jos, talia i s-a sucit pe șolduri. Sândul mic e ca un fruct mare, molatic, între subsoara brațului întins și pântec. E patru și jumătate. Iau un aer plictisit, ca și când m-aș întreba pe mine însumi, părmă așa, fără interes. Mai am timp, mai stau. Până la opt n-am ce face. De ce nu dorm puțin? Insist atât să dorm și nu știu de ce. Ar fi o acceptare din partea mea, o găzduire care ar crea o situație de egalitate sau are ceva de făcut. Pe un petit de hârtie cu creionul. Dacă vii înainte de a casă treci pe la teatru. Am vorbit cu regizorul să-ți dea să dublezi pe porția din Shylock. E pe la 6 la teatru. M-am dus în fugă și am căutat pretutindeni până l-am găsit pe soare. Mi-a spus că habar n-are, că și-a bătut cineva joc de mine. Ce-am pățit până să mi se dau un debut? îmi venea să-mi dau demisia. M-am dus la director și am vrut să arăt gazetele de producție. Nu le-a citit și mi-a spus că are în cap o piesă de mare succes cu un rol pentru mine. Haloi, măsuri, venise Sfântul Dumitru și eu nici nu apărusem pe scenă la repetiție măcar. Sfântul Dumitru din nou se adună ca o figură de nor în mintea mea. Dacă aș gândi, m-aș simți poate bine, ca după o lăsare de sânge. Dar nu. Alt bilet. Dragă Emi, am întâlnit la teatru pe autorul Sufletelor Tari, care mi-a spus că nu te cunoaște, dar că în principiu nu are nimic de obiectat dacă vrei să dublezi pe doamna Filoti. I-am cerut să-mi scrie două rânduri către regizor să spună că el crede că ești indicată pentru rol. Știu că autorii au dreptul să-și aleagă interpreții. Prin urmare, de Sfântul Dumitru vei juca sigur. În realitate, nici nu ne întâlnisem la teatru, ci la capșa, și mă rugase foarte stăruitor, aproape umilitor, să accept dubliura. De altfel, nu mă interesează decât creatorii rolurilor, că cei fixează momentul piesei. Restul interesează numai teatrul. Știu că direcția n-a aprobat însă această dubliură. A trecut și Sfântul Dumitru și tot nu mi s-a dat un rol, îmi explică Emilia, care, sprijinită într-o rână, citește cu mine. Să aud ușă și rămân încremenit când aud glas îndreptat spre noi. Emilia Mă lămurește în mod firesc, făcându-mi semn să stau liniștit. E Valeria care ne aduce cafeaua. Aș vrea să mă acopăr. Mi se pare nemaipomenit. Ce gândește exact femeia aceea despre ce e înăuntru? Îi se pare firească această situație? Ce crede ea despre gândurile mele? Să fi întrebând asta... Emilia și-a pus babo și i-a strâns în jurul șoldurilor doldora chimonoul roșu și-a întredeschis ușa. M-a acoperit până la gât. A primit tava cu ceștile frunză și pahare cu apă, pe urma a ieșit din nou. Am aprins țigara și m-am gândit așa, în mod stupid, întrebându-mă dacă la Dima o fi bănuit vreodată scenele astea. Sfântul Dumitru L-am întâlnit iar, dar fără să știu nimic din ceea ce știu azi. Ce ciudat mi se pare să leg odată de viața mea trecută o altă viață, la întretăiere, la o dată anumită. Știi ce făceai acum un an la data cutare, pentru că viața ta trece așa ca un fir și prin data asta. Dar să descoperi că prin aceeași dată, altă viață trece cu firul ei, ți se pare ceva din altă lume. Ai impresia asta când citești în ziar despre o dramă recentă. Se cunoscuseră anul trecut la curse, la derby. Și numai decât. Dar la curse la derbi, anul trecut, eram și eu. Stai, ce făceam în ziua aceea? Au venit și au luat masa la un restaurant de pe 11 iunie. Nu, eu am fost la masă într-o familie. Iată ce făcea deci la Dima, care mi-a părea din Ant parcă, la 26 octombrie, când firele noastre s-au întretăiat iar. A după regizorii Teatrului național. Eram cu urabla într-un șanț în dreptul unui loc viran dinspre capătul parcului Filipescu, spre cala dorobanților, târziu de tot după miezul nopții. Fusese o zi călduroasă de toamnă ca de vară. Pe la unele cafenele mai erau mese afară. Mâncasem la un restaurant de la șosea unde stătusem până pe la patru cu prietenii. Plângeam cu cotul pe volan cu capul întors pe spătarul fotoliului.